Спецпроект Українського радіо «Авторські читання» Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі продовжують звучати сторінки роману відомої української письменниці Надії Гуменюк «Вересові меди». У ньому йдеться про долю відомої української акторки Богдани Ясницької. Вона виросла на Волині у звичайній селянській родині. Здавалось, на дівчину очікує традиційна жіноча доля. Однак Богдана ще з дитинства мріяла про сцену. І зрештою мрія справдилася. Але це згодом, коли минуть роки дівчина зробить свій такий непростий вибір. А нині ще триває дитинство. Поруч Дани, тато й мама, літо у розпалі, село жнивує. Стрінки роману Надії Гуменюк «Вересові меди» читає авторка. Слухаймо. Тільки вийшла на вулицю, розкрила конверт. У ньому вітальна листівка і дві світлини. На одній вона біля напівроздягненого осіннього клиночка, а на другій димка, з ціпком у правій руці і півниками, в влів. То це ж Федір роздімкував, а вже ж він. І листівка також від нього. розв'язаним вітанням і обіцянкою приїхати, як тільки складе іспити і збереться додому. Тоді по дорозі і заскочить на день чи два. А під вітанням обнімаю тебе міцно, Теодор. Стішилася листом, як мала дитина. Прибігла додому. Показує. А та хмуриться та руками відмагується. Її не цікавить письмо зі Львова. Вона думала, мо, з Америки, мо якихось кілька долярів хтось прислав. Дана покрутилась біля печі, вкинула в горнятку трохи куті, що поки вона бігла, встигла зваритися. Присмачила її горіхами, маком та медом, поклала у полумису кілька пісних пирогів, спечених за святої вечері, два яблука і гайда до димки. Треба ж віддати світлину. Петір обіцяв про димку калапушу в газеті написати. Казав, що й портрети її там надрукують, але, мабуть, не. Вийшло. А може, просто не встиг, що той Лесик та Лесик. Може, надрукує пізніше. А поки що тільки світлину надіслав. Отакий от подарунок до Різдва зробив. Не забуває, значить. Димка повертіла у руках обидві фотографії, поклала їх на стіл і сумно зітхнула. А казав, що я не стара, от год То зняв би так, щоб я хоч на знимці молодшою була. Хіба то не можна зробити? А вже ж ні, сміється Дана. На світлині людина така, яка вона є. Це художник може щось змінити, коли малює портрет, а фотограф ні. Юрко теж прийшов на хотір з кутею, узваром і пісними пирогами, мама передала. Про димчину фотографію сказав, що вона цікава і динамічна. На Данину довго дивився, пробував її потай собі за пазуху сховати, але Дана побачила, вихопила, а коли прочитав італьну листівку, спалахнув, аж на листі змінився. «Обнімаю тебе міцно, Теодор. Це ще що за телячі ніжності. Яке він має право тебе обнімати? Хто йому дав таке право? Ти? А може, може ви вже не тільки обнімались? Та то ви, значить, і досі не доказав, відвернувся, стоїть, тяжко дихає, кулаки стискає. Але ж я думав, я думав, що ти, а ти. Юрасю, ти мене ревнуєш, ревнуєш. Дай ні трохи образливо. А що ж такого, що вона писала обнімаю? Ну що ж тут такого? Це ж тільки на словах. А якби не тільки на словах? Хіба не можуть обніматися друзі? І водночас десь у глибині серця капосне дівоське торжество. Ніколи ще вона не бачила Юрка таким збудженим, таким знервованим. Ага, зачепило, значить, зачепило. На Рука враз, ніби хтось води дивилив. Він стишив голос, зазирнув дані овічі. Я хочу, щоб між нами завжди все було чесно і відверто. Завжди. Чуєш? Ненавиджу лукавство. Ненавиджу зраду. Пробач, це все тебе не стосується. Ти не така. Просто хочу, щоб ти знала. Я все зрозумів, все. Тільки не брехнюй зраду. Я тебе ніколи не зраджу, сказала тихо. Ніколи. І ми ніколи не розлучимося, ручку притягнув, притиснув її до себе. Міцно-міцно, так міцно, аж її ребра заболіли, аж здалося, що його серце застукало у її грудях. Давай поїдемо звідси, Дану. Ти розумниця, я тебе ще трохи підучу, вступиш до гімназії. З університету в мене, мабуть, уже нічого не вийде, але гімназія дає право вчителювати. Будемо разом у школі дітей вчити. «Ні, краще в театрі виступати, як Ян Загурський і Тала. Тобі так подобається театр? Ой, ще як, дуже-дуже, я б там так співала, я б такою Наталкою-Полтавкою була. Ну, тоді можна і в театрі. Але цього ніколи не буде, зіткнула Дана». Тато з мамою нізащо не дозволять мені поїхати з Туричів. Ніколи. Та вони бояться навіть на сусідні села мене саму відпустити. Колись всього тільки один раз я їздила з мамою і татом у місто, і там мене якась жінка ледь не вкрала. Я ще мала була, а вона взяла отак за руку і повела. І я пішла за нею. Уявляю, взяла і пішла. І навіть злякатися не встигла. А от мама з татом, боже, як вони настрашилися. Мама після того тиждень з постелі не вставала. І мене навіть з хати надвір не випускала. З того часу вони слухати не хочуть, щоб дому кудись поїхав. — Так то ж коли ще було? — засміявся Юрко. — Тепер тебе ніяка тітка не вкраде. — А от якийсь Федірко? — Ой, якийсь Теодор, Тореодор, ще, як можемо микнути? — Тепер я маю боятися й пильнувати свою дівчинку. — Але хай тільки хто спробує, хай тільки хтось підступиться до моєї коханої Данусі. Осокір нарешті затих, певно, вискрипів усі свої давні та нинішні жалі, потроху вгомонився, заспокоївся і заснув. Аданай досі по вигає. Він місяць знову викотився за хмари, великий, круглий, із таємничими сріблястими латочками на блідому мовчазному писку. Сунув ту свою круглу мармизу у верхню шибку над фіранкою і не змигне. Від того його нахабного позорку щось так лячно, так неспокійно, здається, десь у самій глибині її єства щось тривожно вібрує, щось таке крихке, непевне, тонесь. Як самотня паутинка бабиного літа У повню Дана завжди так почувається А почалося це ще тоді Коли вперше побачила місяць ось таким Скільки ж це їй було Здається, п'ять, ні, шість Точно, якраз на сьомий повернула Бо Оленка Машлаєва на рік старша Тієї осені мала йти до школи А Дана страшенно заздрила сусідці, Усе мовляла тата і маму Щоб і її відвели разом з Оленкою Ну і що з того, що вона менша Та вона буде ще краще вчитись, от побачите Оленка навіть букви А в книжці не пізнає, а в нас уже всі літери знає, і навіть віршика на пам'ять вивчила. Ось послухайте, ой вишеньки-черешеньки, червоні та спілі, ой чого ж ви так високо виросли на гіллі? Вірш мав би переконати дорослих, що саме їй, Богданці, Ясницькій, треба притмом бігти до школи, але тато тільки посміхався, гладив її по голові і заспокою, ти ще маленька, підрости, нікуди твоя наука від тебе не втече, і зітхав. А літери тобі, доцю, доведеться інші вчити. І віршики теж, бо то вірш український, а школа у нас тепер польська. А як ти вчився, то була українська? допитувалась. Ні. Як я вчився, то ми під царем були. І школа була русська, Церковна приходська називалася. Я три роки до неї ходив. На четвертий вже чобіт не вистачило. Тільки тоді аж підліз не треба було шпацерувати. А цю наші хлопці збудували разом з усім селом. А тоді наші дідвики трохи й ухопили української науки. Зовсім трохи, але вхопили. Я вже дядьком був на той час, а ходив з дітьми слухати вчителя. Перший раз тоді почув вірші нашою мовою. Бо коли сам був школярем, то найперше, що нас заставили вивчити. Боже царя храні, сильний державний, царство на славу нам, царство на страфракам, цар православний. Не хотів би пам'ятати, але ж на все життя у пам'ять врізалось. Те, що дитині кожен день у голову вкладають, то вже доскону. А тепер що найперше вчать наші діти. Хто ти є, з цим поляк мали, який знак той? О, жив по нашому. «А чого ж не можна по-нашому? Це ж наше село», – допитується Дана. «Багато будеш знати, то хутко постарієш. Іди собі грайся». Тато підштовхує Дану, і вже у спину вона чує, от причепа мала. Все і кортий знати. Приміщення школи справді було те саме, яке під час світової війни започаткували січові стрільці, а збудувало толокою все село. У Туричах з тих часів залишилося всього кілька будівель, що дивом не згоріли. Серед них і школа. Дана заплющила очі і відчула, як пахне сіно логовою м'ятою, материнкою, роменом, усячими лапками, ще чимось таким, духмяно нерозгаданим, дитинно чистим, до болю своїм, рідним. Яке диво, людська пам'ять, що навіть через кілька десятиліть повертає геть усе, від рідних облич аж до запаху тоненької лугової травинки. Пізній вечір. Тато з мамою пораються на подвір'ї біля сіна. Вони почали згрібати його з покосів під лісом біля самітникового урочища ще зранку, як тільки сонце випило росу. Орудували граблями та вилами до полудня. Похапцем перекусили із сидора, прихопленого з дому, і знову до роботи. Дуже поспішали, бо Димка сказала, що ось-ось має початися моква. А якщо Димка каже, що буде дощ, то краще все-таки сіно згребти й сховати, бо як піде вода і перетворить його у поплаву, то бидлові голодна зима уготована. Голодне бидло, то й уся родина може класти зуби на полицю. Привезли сіно, складене на форманці височенною горою і прив'язане до полудрапки мотузкою, ввечері, а скидали та ховали в шопу аж за північ. З великого беремка сухої трави, нанизаної татом на вила, висласнула ящерка, гепнула зеленкувато сірою спинкою об землю, перекинулась на пузо і чкурнула з париж. Вочевидь, коли батьки збирали сіно з покосів і носили його на віз, вона з ненацька і причмелена від липневої спині, не встигла втекти, сховалася у тому оберемку. От тепер і доводиться рятуватися від рудого чалапуна, що на стовбурчив вуха і з голосним нявканням кидається на кожен порох у сині, на жуків, цвіркунів, світляків, метеликів, та спіймати плазунку непросто. Тільки хвіст, залишений нею, так і звивається перед здивованим і трохи переляканим чалапуном. Він вдарив по тій безголовий зміючсі лапкою, але їсти не став. Маладана також вперше бачить таке диво хвіст з чітким, ніби викарбованим узорчиком на місці розриву, що рухається сам собою. Їй шкода ящерку, Вже й непрохані сльози підступають до повік. Вже й кулачки до зарумсенних очей тягнуться, але мама заспокоює: "Ящірці не болить, зовсім-зовсім. У неї виросте другий хвостик, ще кращий, ще довший". Місяць завис над подвір'ям, як діжа з білим тістом. Здається, ось-ось та діжа хитнеться, перекинеться, і тугий заміс потече на хату, на сад, на пахуче пересушене сіно що аж потріскує під ногами, на стомлених гнітків, випряжених з воза і прив'язаних до стовпця біля старої груші. Під якою стоїть цебрик з вівсом і потертими буряками Хата на подвір'ї ще зовсім нова Навіть не пофарбована Пофарбують її після того, як грот запорають Ближче до холодів А зараз вона світиться жовтими дерев'яними боками І пахне сосниною А от груша за хатою, що довоєнна Вона як суворий чатовий Стояла біля попелища Поки господарі в іншому селі притулку шукали Чатовий під час війни зазнав поранення Зі старезного шорсткого столбу стирчить чорний кавалок залізу Тато каже, сколок колок від снаряда війшов у дерево і залишився у ньому. Чи болить груші те місце, куди він врізався? Мо трохи й поболює ще, але ж бачиш, доцю, груша не всухла і грушки родить. Життя, значить, взяло гору, перемогло смерть. Що ж ти, гаспеда, робиш? Краще б тими своїми вилами сіно підсобив складати, а ти, тато, дивиться в небо і грозиться комусь кулаком, голосі втомлений, трохи хриплий і сумний. А я, то такий, що підсобить у роботі. Жди жди, зітхає десь угорі мама. Дана задирає голову, мама свій. На копиці приймає оберемки, які тато закидає вилами Розкладає сіно повершечкою, тобто його ногами Копиця у шопі вже висока, аж по стелю, мама на самому її чолобочку здається зовсім маленькою, як дівчинка політу. Таня не аж лячно, щоб вона не впала з гори. але про кого це тато з мамою говорить, може про королюкового Віталя? Вчора мама сміялася, що цей шалапут завжди такий швидкий, як рак на греблі, зате від роботи тікає, як пес від мух. А вже ж, у Віталя зимою льоду не допроситься, на те, що в жнива помочі. Дана озирнулася, але нікого не побачила, обійшла шопу, позаглядала за низенький плід, що від відгороджує садок від подвір'я. Тоді переступила через ту символічну платяну загорожу, прийшлася стежкою у саду до тину, плетено з лози і обсаджена живоплотом. За тином садиба королюків, обвела її поглядом і навіть покликала тихенько. Вітальку, а чого це ти данцю, сен, -Детен, де садком бродиш та траву толочиш? На ніжа роса, як біб, ноги змочиш, з новика носиком шморгати будеш. А баба димка казала, як купаєш ноги у росі, повтікають болячки усі. Так то ж уранішній. А хіба вранці буде не ця сама роса? Ця сама, тільки тоді вона сонечка нап'ється та й іншою стане. Йшла б ти спати розумаху, мудруєш, як стара. Я не стара, я молода, заперечує Дана. Тому ти до Віталя на здибанку крадешся? Мамин голос і суворо стає жартівливим. Спить він давно без задніх ніг. Королюки ще вчора своє сіно з лугу забрали, то в них уже єдним клопотом менше, можна й поспати. А нам доведеться ще завтра два кіпці з-під лісу перевозити. Старий спить. А от Віталь, певно, дівкам зуби замовляє. Хвалилася Мілька, що нагледів вже собі котрусь, бо занадився аж на другий кінець села, на пігуновий куток. Ходить туди щовечеря, кіт до комори, засміявся тата. «А хто ж тоді з вилами стоїть?» – дивувалась Дана. «З якими вилами?» «А ви-то казали, він не хоче підсобити вам своїми вилами сіну складати». А, почула наша доця дзвін та не знає, де він? Тато провів граблями від вершечка копиці донизу, вирівнюючи й круглі боки і скидаючи на землю розпатлені трев'яни віхті. Попідгрібав, розтрушена у шупі сіну докупи, розставив руки. Спускайся на спину звідтам, бо вже головою стелю собі підіпреш, наказав мамі. А як спіймав її і на землю поставив, додане повернувся То я Данцю на Каїна так насварився. А де цей Каїн живе? Теж на пігунівці? Ні, довцю, він не тутешній. То як же ви його бачиш? І за що сварити того нетутешнього дядька? От причепа мала. То дядько Каїн жив ще за царя гороха, коли людей на землі було трохи. Жив, жив, землю орав, але ні радості, ні спокою не мав. А все через те, що заздрісним вельми був. Заздрив пташкам, бо ж вони вміють літати і співати, а він ні. Заздрив зіркам, бо вони вміють світити, а він ні. Згрізала його та чорна заздрість проклятуща. Якось позаздрив своєму молодшому братові Авелеві, що Бог у того прийняв жертву, а в нього ні. Заманив Авеля на поле, за копу зі снопами, та й прохормив його. Вилами. Бог прокляв Каїна так, що ні земля, ні вода його не прийняли. Прийняв тільки місяць. Коли він отакий круглий, як оце зараз, і найближче підступається до землі, то добре видно, як на ньому Каїн Авеля на вилах тримає. Придивись, Данцю, добренько, і побачиш. Дана хутко затуляє очі долонями. О ні, ні, ні, ну над таке не буде дивитися, ні за що, це ж так страшно. Але за мить цікавість перемагає страх. Хм, а як же вони там стоять? Вона розплющує одне око і позирає ним крізь розсунуті пальчики. Тоді опускає долоні, закидає голову, і вже обома руку розплющеними очима, розглядає величезний круглий диск. На ньому хилетаються якісь таємничі тіні. Здалося, хтось багає їх у довгих невидимих пальцях, як пластилінові брусочки, щось виліплює, формує з них. Ще, ще, ще. Два згустки темної матерії розділилися на блідому тлі, відкотилися в різні боки, набули людських образів. Двоє чоловіків, один з вилами в руках. А на них я їх бачу. «Бачу, бачу!» – злякано закричала Дана І кинулися до мами Вхопились за спідницю, втнулися обличчям теплий поділ Пропахлий сонцем і сіном «Не заважай, Данцю!» Чого це ти як зайчиня під осикою? Відтрутила її мама. Скільки разів тобі повторювати, щоб спати йшла? Отничка мала. Де то бачено, щоб діти вночі не спали, росу ногами збивали, та на повного місяця витріщалися? Не треба на повню дивитись, недобре це. А якщо, якщо місяць так близько дивитися, він же над самою тополою, аж до вершечка торкається. А якщо той кайня, якщо він візьме та й перескочить з місяця на тополю, а тоді злізе на землю. От візьми і цебне, примісінько в наш двір. От дурний дівтак з мама. Ти Дмитрий думав, що дитині посеред ночі год Їй же, що не скажи, то вона собі домалює. Вігнала, в вила у сіно, сперлася спиною, на березу у підпору шопи і притулила дану до себе. То тільки так здається, що місяць близько. Тільки здається данцю. Насправді він вельми далеко, вельми-вельми. Як від нас до Пігунівки, далі, як від нашого села до міста, набагато далі. Так далеко, що поїздом треба їхати. І поїздом не доїхати, і навіть аеропланом не долетіти. Не бійся, доцю, не скочить до нас той страшний дядько. А все те, про що казав тато, було вельми давно, так давно, що ніхто вже й не пам'ятає, коли саме. Немає вже на світі ні Каїна, ні Авеля. То тільки тінь їхній, знак такий значиться. От як з ним хаті на стіні, щоб люди дивилися і не забували, що то гріх вельми великий коли брат брата, а я, цей не сплигне. Але таких, як він, хоч бо бодай їх родимець побив. Наплодилося їх скаяного каєного сімені, так і дивися, щоб часом котрись у душу не скочив. Тато сказав це тихо про себе, але Дана добре почула. Коли все сіно перекочувало з форманки у шопу і вляглося у копицях до самого дашка, мама розстелила кілька оберемків його біля плетеної лозої стіни. Постелила на ньому смага старе дно, винесла з хати дві великі подушки в білих пошивках, коца. Ну все, спати. Але Дана боялась заснути, все поглядала на небо. Чи не сплигне звідти дядько з вилами? Дорослі, звісно, багато знають, але ж не все. Димка Калапуша колись сказала, що людина – то мураха божа. І вона не може знати геть усе, бо тоді б її голова просто репнулася. От і тату з мамою. Ні, їй не вірилося, що місяць так далеко, що до нього й аеропланом не долетіти. Ось же він, простягни руку і Сторінки книжки української письменниці Надії Гуменюк «Вересові меди» читала авторка. Режисер програми Костянтин Лаврантюк, музичне оформлення Вадима Царенка, передачу підготувала Ніна Герасименко. На все добре. Продовження авторських читань слухайте в понеділок о 19.30.